Я смикну, і ти прокинешся. Тільки ж дивися, матері не збуди, бо буде і тобі, і мені. Еге ж, підтримав Грицика Димко. Не у всякого дядька така важка рука, як у твоєї матері. Засинаючи, Сенько увесь час доторкувався до мотузка. Раптом відв'язався і йому тоді не вдасться стати на бій з волку лаками. Снилася йому якась чортівня. То татари тягнуть його кудись із хати, а він опирається. То навпаки, Санько тяг татарина до хати, а той боявся заходити. Прокинувся Санько від того, що гепнувся на долівку. Було тихо. Лише чулося неподалік сонне дихання матері. Через долівку пробігала місячна доріжка. Все здавалося знайомим і звичним. От лише незрозуміло було, як він, Санько, опинився на підлозі. Хлопець позіхнув і хотів було забратися під ковдру, як зненацька дуже ривок, Збив його з ніг. І знову тиша. Знову сонне дихання матері і місячна доріжка через кімнату. І раптом ще один ривок. Та такий, що Санькові здалося, ніби йому відірвало ногу. І лише тоді Санько здогадався, у чому справа. Хутенько відв'язав мотузка і навшпиньках подався на двір. Біля порогу стояв розлючений грицик з димком. Я тебе смикав, смика, аж рука заболіла пошепки сказав грицик. Аби не димко ти зараз спав би. До лісу увійшли, коли місяць підбився високо в небо. Ішли один за одним вервечкою. Спочатку хлопці, не змовляючись, випустили вперед димка. На той випадок, коли вовкулака накинеться на них раніше, ніж вони встигнуть його побачити. Проте за якийсь час Грицикові спала на думку, що вовкулака, забачивши таку довбню, спереду напасти не посміє. Зачекає, поки димко пройде і накинеться ззаду. Певно, така ж гадка запала і в Сенькову голову, тому що хлопці, не змовляючись, одночасно рвонули перед димка. У мене зіркіше око, прошепотів Грицик, відтираючи санька. Що, забув? У мене теж зірке, наполягав Сенько. Втім, наполягав недовго, бо збагнув, що найкраще місце під час такої небезпечної подорожі. «Бути посередині». Димко в цю суперечку не втручався. Він просто йшов з довбнею, готовий будь-якою митю опустити її на голову нечистій силі. Нарешті попереду забуваніли руїни. Димко зупинився і почав наслухати. Тоді стинув плечима і сказав, «Ти нікого тут немає». Це все твої вигадки, Грицику. Цсс, прошипів Грицик, це не тут, це ж далі. І він показав пальцем у той бік, де колись було дворище підстарости Сидірка, одного з найкращих воронівських козаків. Добряча хата була у підстарости, і плід навколо міцний, і з-під полу до кам'яного льоху вів потайний хідник. А з льоху теж був потайний хід до болота, куди татарин ні за що не полізе. Проте не допомоглися діркові ні хідники, ні кам'яний льох. Наклав він головою під час раптового татарського нападу. А жінку його і малого сина так і не знайшли. Тріця тихенько пробралася до дворища і зачаїлася. Спочатку хлопці нічого не чули, бо навколо хоч і тихо було, але на болоті неупинно шуміли очерети. І лише призвичаювшись, хлопці почали розрізняти якісь звуки, що долинали з того боку, де був кам'яний льох. Звуки скидалися чи то на стогін, чи то на тяжке зітхання. Не хлопці кинулися окреслювати довкруг себе кола. Проте Грицикові цього здалося замало. Зиркаючи, чи не прочиняться двері кам'яниці, він окреслив ще одне спільне коло. А Санькові чомусь стало ані скілечки нелячно. Може тому, що... Понад усе захотілося спати. Тож Санько позіхнув, усівся посередині свого кола, і голова йому повільно схилилася на груди. Місяць усе вище піднімався у небі. Піднімався і раз-пораз раз зиркав крізь пролезні у хмарах. Наче перевіряв, чи не занадто він відірвався від землі. З низин повільно підповзав туман. Стогін, чи то зітхання, повторилося. Грицик мимоволі вчепився в Димкову руку. Проте Димко відсторонив хлопця і на мигах показав, аби той теж присів. Коли вже доведеться битися, то треба, аби навколо був простір, а то бува ще своїх зачепиш. Стогін перейшов у глухий підземний голос. Згодом той переріс у тихе загрозливе гарчання. І знову замовк. Нараз Грицикові здалося, ніби у дверях щось засіріло. Він похапцем тричі перехрестив неясну сіру пляму. Димко теж стріпнувся і заніс довбню над головою бо ж бувалі люди казали, що вовкулака кидається, мов, блискавка, і для нього десять кроків, котрі відділяли хлопців від Льоху, ніщо. Проте сіра пляма, схоже, нікуди кидатися не збиралася, хіба що ледь-ледь ворухнулася. Місяць знову визорнув за хмари, і Грицикові здалося, що та пляма стала скидатися на згорблену дідусеву постать. І хоч обличчя розгледіти не зміг, усе ж відчув, що той, хто вийшов з кам'яниці, пильно дивиться в їхній бік. Нараз незвична млявість горнула хлопця, не було сил навіть поворухнутися.